قران محترم اور جن کو السلام علیکم رب العالمین محمد شاعت رو تاو خوشاله ساته تا. محترم اور شیخ القران سید امیر حسین باشا صاحب در شروعیږي ان مشکات صریف اور یارو صالحین ریکارڈنگ سردار ترفروش 0313 5080 087 او ان صلی علی رسوله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم زمن الحمدللہ ن سالانہ سب شروع کی گی اللہ جی دی دی, دی وی لو علم او عمل مونگا او تا شطور او تا آسان کی حبل کال مونگا دریاج الصالحین تار صحه ده پوری رسولیو 430 حدیثه پوره نن خیر د مختصر مون یو دعا احادیث وایو چې تاسو لازم معلوم شي او وقته معلوم شي زمونږ د اونیمو بجو نه با زمونږ د سبقونو شروع کیږي دی پسې درس پسې بمونګه ایا صالحین خدای رستو دي کله خیر ز خپل زبانې به وایو خو درس پسې بمشکات شریف وی دواړه جلدونه او دی اول مشکات د فارز ومغه ګنټه ټیم دویم د فارم ګنټه ټیم دی نو دي کی د مشورې مطابق مونږ اصول الحديث مموايو نن تاسو ته برکان دی حدیث تا ګورای بسم الله الرحمن الرحيم وان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے روایت کیا قال فرمائی دے كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم قوموند الله ده حبيب صلى الله عليه واله وسلم سرا في قبتن پيو قبكه نحوا من 40 و ادا سي پمصل د سلويختو كسانو قبه او خيمه غن تي وا او اكثر داو د شرمري وي اوصال کې قبا هاغه عمارت توي چې داغي چت ګول غنتي وي او هغه چاته منس کې خالی وي نو قبا خپل معنا د گومبټ دیدے کی مراد تہ خیمہ د خیمیلم کاستا سو خیال وی خیم مملک د گومبت پشان وی منز ک سنور کی غیر چاپې رہی ناغ پشان د گومبت جوړ شي مونغو در رسول الله صلی الله علیه و الیহি و سلمہ سرا فی قبتن پوی خیمہ نحو من اربعین وَيْتَكْرِبَنْ دَاسِ مُنْسَلْوِيخْ كَسَانُو فَقَالَدَ اللَّهَ حَبِیفْ فَرْمَائِ لِي وَأَتَرْدْوَوْنَا آيَا تَاسُ پَدِي خُشْحَالِي گئِ رَازِكِي گئِ ان تَكُونُ رُبْعَىٰ اَهْلِ الْجَنَّةِ چِشَيْتَاسُ صَلُورَ مَحِسَىٰ رُبْعَىٰ اَهْلِ الْجَنَّةِ سلو رمی سد جنتی آنو قلنا نعمم وی آود اللہ حبیبا فدی خوشا لیجو چی مو سلو رمی سش قال اتر دواؤنا وی آیتا سرازی ین تکونو ثلث اہل الجنہ چی شید رمی سد جنتی آنو قلنا نعم نومگو فرمایل آ قال والذيذ الله حبيب فاظات مني قسمي نفس محمد بيديه چیرو هو نفس د محمد صل الله عليه واله وسلم پلاس داغ کړي اني لارجو بيشک زخام خا امید لرم په وی حار الرجاج په قران او سنت کې راشي نداء په معنا د تحقیق وی حار الرجاج په قران او سنت کې راشي نداء په معنا د شوی و يعسى ان يبعثك ربك مقاماً محمودا نو دیده که مقام محمود تا دا اغی رسول دا یقینی خبر دا. ویزو مید لرمن تکونو نصف اهل الجنه چشیب تاسو نمد جنتیانو. او گورا دغه وقت د الله اللہ حبیب تا دا وحی شویوا. چی جنت کی سمر خلق ده نو نیم با دا امتوی او نیم با نور امتو نوی. رستو ورطوهی ده دو شوا لکه حدیث د تیرمیزی او ده مسند احمد که راغلی چې د جننتیانو آنو بشپکش لی سفنی احل الجنت مئت و صفن امتی منها ثمانون صفن وی دا جنتیانو بشپکشلی صفنی او زما امت با اتیا صفنی نگور دو دا دوی سی شوی دوی سی با جنت کی دا اللہ دا حبیب امتوی او یوی سا با دا طول امتنو نئی داگا وقتی داگذی پوری وحی وظالېکه او دا ددي ووجان نل جننتته چې ب شکه جننت لاید خولو الله ننفس ممسمهتون نبددن نه کېدي ته مګر نفسې ممسمه دا ننفسې قاې چې کافر او مشرک چې څوک په کوفره او شرق مر نو ده جنت ته نشيتره جنت ته بهارا غسوب زی چاغه د ایمان او د اسلام خاون و وما انتم او نیتاسو اے مسلمانانو اے زما امت فی اهل الشرك پد مشرکانو کی الا کشارۃ البیدواء مگر پشان د ویختو سپینو فی جلد الثور الاسود پسرمند غوی تور کی لقطور رنگ وال غویر اوغی کی اوټا کې سپیل لگے او کشارتی سودای فی جلد الثور الاحمر یا پشان دی وختو تور پسرمند غوی کی چداغ رنگ سوروی تا سود کوفار په مقابلہ کې دم رايي نه يغي جردي متفقن عليه رضا دي امت د فار يولوي بشارت شو چې د جنات اکثر حساب د امت دا جناب نبي كريم عليه الصلاه والسلام نبي ور تاسو په درس کې دا ټول مرګلي چې یو به دا وخت اهتمام کوي تاسو درس لپاره ټول حاضری کوي چې د درس نمخ کې حاضر یې بل پرونو موږ ویلې چې تاسو خاص دتاسو دوه کسان مبارک کچريا شان سبق وای لګره نورو کلونو کې مو په مینهتونو راځی نن به تا دوه خپله فیصله سفا کوئ تهوره پرون هم س کولی شو ننم په نیمه کېرالی دکه درس در نه شو نه دا او د وړهه د تازه به خپل ما دی د جرمانه کې د یا به نانه کټېږ روزانه ان خو م سر نه شو پرونې نه شو کوی چې رالی ک راوي ځکه دا ورلته ور خاص کر موسسه د دواړو د وژنې شورو کا مې مونږ بنور څخه کتابونه وی تاسو دواره باقاعده با د مشورو کوم عمر جرم بکی دی روزانه کومو وخت کوم بدرنا عمر کټکی ځکه تاسو سبق سره ټوکی کوی بل غیر ازري کوی دا, دا غیر ازري ډېر راکې دی چې انرژي بیافتنی منی. تا ژوند یو دریاځي صالحین ځان له پیدا کوي خدای ځدام ور سره سو کوي دابا مون انشاء الله مونږ تفصیلا د مشکا شریف بद्दल له پیدا کوي ناول د مشکا شریف دا مقدمه مونږ وایو د کی وصول الحدیث دی خودی پسې و بیان وصول الحدیث وایو